та й о з подиву. Їх було тут десятків зо два. Дівчат – з першовересневого календарного листочка. У шкільних формах, з комсомольськими значками на білих староно випрасованих фартушках, в окулярах, крізь які світили сині під колір блакитних кисників, строго мудрі очі споконвічних відмінниць. Років зодва стояв я стовпом біля дошки, і вчителі вішали на мене замість підставки таблиці відмінювання дієслів та географічні карти. Але я таки прийшов до пам'яті і поплентався з класу, плекаючи в душі надію на зустріч із своїм коханням. А в неділю дід Євразь повернув аванс за корову Маньку, і мати на радощах купила мені лижного костюма та грубошкірі шкарбани з лискучими металевими блямбами. Їх поцінно продавав на базарі між возів хлопчина зі школи ФЗН. Костюм було пошито із синьою ворсистої баї, що лагідно мружилася та вуркотіла під подушечками пальців, наче кіт зіснув. Бутинки – Завеликі для моєї ноги мати купила на виріст. Аж поки перейду на власний хліб. І, проводжаючи матір за місто, я на скуб зі скірти та упхав у шкарбани возів зодва житньої соломи. Шкарбани стали скосирніші до дороги, але незабаром у соломі розвелося до стобіса мишей. Вони цілісінькі ночі пискотіли і точили зуби, і тітка Дора, яка інтелігентно вдавала, що боїться мишей, наказала з вечора залишати ботинки на дворі. Ранками з фезеянівських шкарбанів вискакували там в усі біч повчища гладких солом'янських котів. Втім, це уже бувальщини пізніших днів, а поки що я дибав за возом, в якого було впряжено старого і доброго коня Шептала. Він шкандибав по ірійській бруківці, наче я перші дні по шкільному паркеті. Дибав, наче молодий бичок, якого приланцюговано до кріживниці і потарганено на базар, а він, упираючись передніми в груддя, все ще снить чередою, лугом, волею. Я, звісно, скучав вирі по матері, і розум підказував, що ось-ось вона зникне за сірим осіннім обрієм, а я залишуся наодинці з Ірієм. І все одно, мене не полушало відчуття слухняно виконуваного синівського обов'язку, а насправшки весь я там». Як у передсвяткові дні, в святі її подумки йду по Ірію в новому лискучому костюмі, а очі дівчини з календаря захоплено зирять на мене оновленого. А поруч такі ж поважні та святкові тітка Дора і дядько Денис, які пообіцялися узяти мене на традиційну недільну прогулянку по вечірньому ерію. Я не впопад, відповідав матері, обіцяючись бути і слухняним, і старатливим, обіцяючись шануватися в тітки з дядьком, не гристи прочотних книжок, не бити байдиків, не тинятися по вулицях. Нарешті мати, згорбившись на підводі, потрохтіла в жухлу жовтизну полів що з проквола бралася присмерками, а я під стрибом побіг назад, вирій. Тітка Дора, що свідомо жертвувала виторгом недільного вечора заради урочистої родинної прогулянки на люди, зирнула в мій бік цінувальним оком. — Смотри, льоня, подаділся наш парубок. — А зараз з тобою не стыдно і на люди. Тітка була в новому крипдешиновому платті, що барвистим дзвоном обіймало її важкий, з широким підмурівком, стан. Милуючись з власної подоби у дзеркалі, вона лаштувала на груди, у кутик розрізу, родинну гордість – золоту брошку. Тітка кохалася в золоті.